дзигонів хлоп'ячий голос. От тому знайшов буяні. Брешеш, ти що правда. Перехрестись. І дитяча рука у хресному знаменні злетіла вгору, торкнула з чола. Злодій і хрестиця. Хвиля людського божевілля закипіла, завирувала, руки простяглись і вп'ялися в дитину. Хлопець шарпнувся, закричав, кусив зубами чиюсь руку, ікона з Божою матір'ю та Божим сином полетіла в бур'ян під ноги. Злої! Зайда! Безбожник! Христопродавець!» Роїлися люті голоси. Руки круг рвали хлопця, що вже звалився під ноги. На нього насипалися гуртом, наче мали знищити оце зло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 Лежав на шляху чужий хлопчина З вищереними зубами, З висолопленим язиком, З видертим оком.